السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاكبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'd ba fa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun qala allahu 'azza wa jalla fi kitabihi ya ayyuhalladheena amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati alhamdulillah uji dan syukur kita tidak lupa mengucapkannya Buat zat yang memang pantas dan patut untuk dipuja dan dipuji oleh seluruh makhluk. Karena tidak ada sekecil apapun yang ada di alam jagat ini. Dinikmati oleh makhluk-makhluknya. Segala aturan yang penuh keadilan padanya. Dan tidak ada satupun dari makhluk yang merasa dizalimi oleh Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala. Ternyata semuanya itu... Datangnya dari Allah Azza wa Jalla Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disanjung dan dipuji Alhamdulillahirrabbilalamin Segala macam bentuk sanjungan dan pujian Semuanya itu adalah miliknya Allah Azza wa Jalla Maka oleh karena itu segenap saudara kami kaum Muslimin, Termasuk dalam bentuk kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla Di saat kita meringankan lisan untuk memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla Dan tidak ada bentuk sanjungan Dan pujian kita Yang tinggi kepada Allah SWT. Melainkan Melaksanakan tugas Yang karenanya Allah Azza wa Jalla menciptakan kita Melaksanakan tugas Yang karenanya Allah Azza wa Jalla Menciptakan kita Seperti yang disebutkan olehnya Di dalam surat Azhariyah Wa ma khalaqtul wal insa illa liya'budun tidalla aku menciptakan jin dan tidak pula menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadamu mereka tunjuk kepada Allah mereka menunjukkan lahiriah dan batiniahnya hanya kepada Allahu subhanahu maka itu adalah bentuk sanjungan dan pujian yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan bersamaan dengan semuanya ini. Allah Azza wa Jalla memberikan satu tugas dan kewajiban yang besar dalam hidup hamba-hambanya yaitu beribadah kepadanya untuk mengangkat derajat masing-masing mereka di dunia dan juga mengangkat derajat mereka di alam barzah. Dan juga di alam akhirat kelam. Allah subhanahu wa ta'ala. Telah mempersiapkan hamba-hambanya. Segala apa yang dibutuhkan oleh mereka. Dalam pengabdian ini. Mereka butuh kekuatan. Allah jalla wa'ala menganugerahkannya. Mereka bentuk dunia. Untuk mewujudkan pengabdian dan ibadah itu. Allah jalla wa'ala tuangkan kepada mereka. Tidak ada sekecil pun. Bila seseorang menginginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Melainkan Allah telah mempersiapkan segala bantuan buatnya. Sungguh betapa sayang dan kasihnya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah Jalla wa'ala mempersiapkan segala apa yang dibutuhkan dalam pengabdian itu. Nilai ketaatan pengabdian ibadah. Amal soleh dan ketaatan masing-masing hamba itu tidak ada sedikit pun buat kepentingan Allah уажаллаху ванах. Tidak ada sedikit pun kepentingannya untuk Allah уажаллаху ванах. Semua nilai pengabdian yang pengabdian itu dilaksanakan karena bantuan dan pertolongan dari Allah, ternyata nilai pengabdian dan ketaatan hamba itu akan dikembalikan kepada mereka. Tidak ada sedikitpun kepentingannya bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla wa'ala wa dalam hadis Qudsi mengatakan, Ya ibadi, Lau anna awalakum, wa akhirakum, wa insakum, wa jinnakum, kanu ala adqa kalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dhalika fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, jika orang pertama kalian sampai terakhirnya dari kalangan jin dan manusia, mulai dari pertama sampai terakhir, semuanya bertakwa kepada Allah subhanahuwataala, semuanya berada di atas setakwa-takwa hati. Allahu Jalalu Alaykum, tidak akan menambah kemuliaanku sedikit pun, tidak akan menambah kemuliaanku sedikit pun kata Allah alamazawajalla. Allah jelal waalaikum ya ibadi, loa nawalakum waakhirakum wansakum, kau alafjar qalbi rujul waahid min ma nafsa dalika min mulki syaa, ah. wahai hamba-hambaku, jika orang pertama kalian sampai terakhirnya dari kalangan jin dan manusia berada di atas sejahat jahat hati, semuanya kufur kepada Allah. Semuanya ingkar kepada Allah. Semuanya tidak taat kepada Allah Jalla subhanah. Allah Jalla wa'ala mengatakan. Tidak akan mengurangi kemuliaanku pun. Segenap saudara kami kaum Muslimin, Maka dari sini kita memahami. Bahawa ketaatan yang bisa kita laksanakan. Dengan bantuan dari Allah Jalla subhanah. Nilainya untuk manusia itu sendiri. Maka berarti. Kita sampai kepada kesimpulan besar, bahwa Allah Azza wa Wajal menciptakan manusia ini untuk tugas yang agung dan besar di muka bumi ini. Karena tugas dan tujuan yang besar ini, Allah Jalaluh Alam mengutus para nabi dan rasul, yang kemudian ditutup oleh pengutusan kepada nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tugas yang besar di muka bumi ini. Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyunya. Dalam kitab dan suhuf. Yang kemudian Allah menutupnya. Dengan Al-Quranul Karim. Allah Jalla wa'ala. Menciptakan adanya surga dan neraka. Karena tujuan besar dan agung. Manusia diciptakan oleh Allah. Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu segenap saudara kami Komuslim Di saat seorang muslim dan muslimah Mengetahui Bahawa tujuan diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala Di muka bumi ini Untuk beribadah kepada Allah Maka dia harus sadar Inilah bekal yang akan Dibawa menghadap Allah Jalla wa Ala. Dunia yang Kita kumpulkan Sebentar akan menjadi Warisan bagi Anak waris kita sendiri Dunia yang sekarang kita tempat ini Suatu saat Bila datang keputusan Allahu Azza wa Jalla Akan berakhir pula Allahu Jalla wa'ala ya'kul Idhatul zilatil Ardu zilzalaha Wa akhrajatil ardu azkalaha Wa qalal insanu malaha Yawma izin tuhadifu akhbaraha Bi anna rabbaka awhalaha Apabila Allah Azza wa Jalla Menggoncangkan dunia ini Dengan goncangan yang sangat dahsyat Allah bercerita bahwa dunia ini Akan berakhir pula Apa yang kita akan bawa Menghadap Allah Azza wa Jalla subhanahu Jika sekarang nikmat yang kita dapatkan Di dunia ini Ternyata akan berakhir pula Tiada yang kita akan bawa Untuk menghadap Allah Jalla subhanahu kecuali hasil pengabdian kita di muka bumi ini rahimani wa rahimakumullah jam'an. Aduhai, mari kita membandingkan. betapa ringan permintaan Allahu Jalla wa Ala sesungguhnya dibanding dengan curahan nikmat-Nya. Allahu Azza wa Jalla meminta kita untuk mengabdikan. yang wajib dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Ringan Dibanding dengan curahan nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, kenapa permintaan yang ringan ini menjadi sesuatu yang berat di dalam hidup? Kita mengambil contoh. Rukun Islam yang kedua. Setelah mengucapkan kalimat syahadah. yaitu mendirikan solat. Allah Wajaz Wajalla telah menentukan dengan betapa ringannya Allah mewajibkan solat maghrib tiga rakaat tidak kemudian disusul dengan kewajiban solat isya diberikan tenggang waktu oleh Allah Wajaz Wajalla sampai kemudian datangnya panggilan solat isya minta untuk dilaksanakan empat rakaat bagi yang mukim dan dua rakaat bagi yang mereka melaksanakan musafiah bagi mereka yang sedang dalam perjalanan yaitu musafiah setelah itu tidak ada kewajiban yang lain lagi dalam ibadah salat ini lalu diberikan tenggang waktu yang sangat panjang untuk kemudian dipanggil untuk menunaikan salat subuh dua rakaat itu pun setelah istirahat rahimani wa rahimakumullah ucap kalau kita mengkaji dan mendalami. Permintaan Allah dalam ibadah kepadanya. Buatnya untuk Allah kepada Allah Jalla Subhanahu. Aduhai betapa ringannya. Dibanding dengan curahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun kenapa? Kita merasakan adanya beban berat. Untuk melaksanakan yang ringan ini. Barakallahu Fikm. Dan tidak punya rasa malu untuk menikmati anugerah Allahuhudailah Subhanahuwataala. Kenapa? Ternyata di sana ada pihak-pihak yang tidak sudi yang tidak riba dan tidak menerima untuk kita bisa dekat dengan Allahuhudailah Subhanahuwataala. Di sana ada makhluk yang tidak menerima kita beribadah kepada Allah. Mereka tidak suka jika kita mencoba untuk membuka pintu ketaatan. Apalagi kalau membangun ketaatan yang keberikutnya. Siapakah mereka? Siapakah mereka yang berusaha menghalangi kita. Untuk dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Tunduk dan patuh. Untuk melaksanakan perintah-perintah Allah wa'ala. Semestinya kita memiliki rasa malu. Kepada Allahu Jalla wa'ala. Yang telah memberikan nikmat begitu banyak di dalam hidup. Sementara yang dimintanya. Dari kita ini. Aduhai betapa ringannya. Siapakah yang mencabut rasa malu pada diri kita. Sebagai makhluk yang lemah ini. Di hadapan yang memberi nikmat. Yaitu Allahu Azza wa Jalla. Mari kita mengkaji dan mendalamnya. Pihak yang pertama. Ternyata ada pada diri kita yang disebut dengan hawa nafsu rahimani wa rahimakumullah. Kala Allahu Azza wa Jalla fikita abis. Innan nafsa la ammaratun bis sufi. Sesungguhnya hawa nafsu itu seringkali dan banyak kali menguruh kita, memerintahkan kita untuk melaksanakan kejelekan dan kejahatan kata Allah Subhanahu wa taala Inilah musuh pertama kali sesungguhnya ada pada jasad kita yang terdiri dari organ-organ tubuh kita kalau seorang muslim dan muslimah hidup jiwanya di dalam membangun ketaatan dan beribadah kepada Allah dia akan sadar betapa seringnya dia kalah dan tumbang untuk menghadapi lawan yang ada pada dirinya sendiri Rahimani wa rahimakumullah Dia menemukan betapa beratnya Untuk membangun ketaatan Karena bisikan dari dalam dirinya Betapa seringnya Dia harus terdiongkok Terjatuh dalam kemaksiatan Karena bisikan dari dirinya Rahimani wa rahimakumullah Maka oleh karena itu Ternyata di dalam hidup ini Allah Azza wa Jalla Memerintahkan kita Untuk berjuang dan kita diberitahukan Harus berhasil dan menang Dalam perjuangan dan pertarungan Pertama kali melawan Hawa nafsu kita Hafizani wa hafizakumullahu jami'an Mari kita bertanya kepada Rabbuna Apa kiat Untuk kemudian kita bisa mengalahkan Dan menumbangkan Lawan yang ada pada diri kita ini Kalau kita membuka Ayat Al-Quranul Karim Al-Quranul Karim Kita akan bertemu Dengan satu surat Yang namanya surat Al-Asar Di dalam surat Al-Asar Allah Azza wa Jalla Memberitahukan kita Fiat untuk bisa Menumbangkan dan mengalahkan Musuh yang ada Pada diri kita ini Al-Imam Ibnul Qayyim Rahimahullahu Ta'ala di dalam kitab Zadul Ma'ad, disat menyebutkan tentang marotibul jihad. Martabat-martabat jihad, tingkatan-tingkatan jihad. Beliau menyebutkan bahwa jihad yang pertama kali, yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan dia keluar harus menyandang kemenangan dan keberhasilan adalah jihad melawan dirinya sendiri atau hawa nafsunya dengarkan pesan Allah wa Taala di dalam surat Al Asr sebagai kiat untuk bisa menang dari lawan yang pertama ini BarakalAllahu Fikum kalaulah wa Taala wal Asr Innal insana lafi khusy Inna al-ladzina amanu wa aminussalihah wa tawasubil-haq wa tawasubil-sabah kesimpulan dari surat Al Asr ini Allah Azza wa Jalla Memberitahukan kita empat kiat Untuk menundukkan hawa nafsu Yang pertama Menundukkan jiwa ini Agar mau belajar agama Allah Azza wa jalla. Bukankah Dalam kehidupan dunia Untuk kita berhasil Dalam sebuah usaha Kita disyaratkan memiliki ilmu Bagaimana lagi kaitannya Dengan keselamatan Kelak di akhirat pengabdian dan hubungan baik dengan Allahu jalla wa maka tentu amat sangat disyaratkan kita berilmu tentang tata cara pengabdian kepada Allahu jalla wa dan hal-hal yang akan mengganggu dan merusak pengabdian kita kepada Allahu jalla subhanahu kita harus memaksakan jiwa ini untuk mau belajar agama Allahu jalla subhanahu wa Sehingga dengan ilmulah termudahkan jalannya menuju syurga. Dan dengan ilmu pula dia mengerti jalan menuju neraka. Lalu dia berusaha untuk membentengi, meninggalkannya dan memager dirinya. Serta menjauhkan lari daripadanya. Di saat dia mengerti dan berilmu kalau ini langkah dan jalan yang akan mengantarkan kepada murka dan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah berilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Al-Imam syafii Rahimahullah taala menjelaskan bahwa al-ilmu ma kana akhbarana wa hadatsana wa min siwa dzalika waswas syayath. Al-Imam syafii rahimahullah, Imam Ahlussunnah wal Jamaah Nasir Sunnah. Pembela Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan yang namanya ilmu itu adalah ilmu yang bersanat yang akan menyampaikan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya akan menyampaikan kita kepada Wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allahumma Subhanahu Wa dan apa yang dikatakan oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segenap saudara kami ko Muslim, maka perlu diketahui pula kiat yang pertama ini, yaitu berilmu untuk bisa menunjukkan hawa nafsu baru ke Belum cukup. Sampai kita melangkah menuju yang kedua. Karena ilmu tidak akan memiliki guna dan manfaat. Kecuali di saat ilmu itu diamalkan. Maka kiat yang kedua. Untuk menundukkan hawa nafsu. Dan mematahkan serangan-serangannya. yaitu dengan mengajak jiwa ini. Mau mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari, bukan hanya sebatas hiasan lisan. dengan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ilmu itu dipelajari untuk kemudian diamalkan, Rahimahy Warahimakumullah. Semua ayat yang berbicara tentang diangkatnya orang-orang yang berilmu artinya orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Langkah yang kedua untuk mematahkan dan giat untuk kemudian menjatuhkan keinginan hawa nafsu pada diri kita dan menumbangkannya yaitu mengamalkan apa yang dimaukan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam hidup ini dan apa yang dimaukan oleh Nabiuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah kita melakukan tiat yang kedua ini berilmu setelah itu beramal kita berusaha untuk menyampaikannya kepada saudara kita melalui pintu dakwah ilaullahi azza wajalla memaksakan jiwa untuk mau menyelamatkan saudaranya sendiri mengajak kembali kepada jalan Allahu jalal subhanahu mengajak kembali kepada jalan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kiat yang terakhir yang diberitahukan kita di dalam surat al-Asr yaitu bersabarlahimani warahimakumullahu jami'an betapa banyaknya dunia atau undangan panggilan dunia yang memikat untuk berusaha merayu dan menggoda kita untuk mengikuti hawa nafsu kalau seseorang muslim tidak memiliki kesabaran di dalam dirinya sabar dalam ketaatan kepada Allah Jalla betapa gampang dan licinnya langkahnya menuju kemaksiatan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala maka oleh karena itu segenap saudara kami kaum muslimin empat hikat di dalam surat Al-Asr ini jika kita ingin menang dalam melawan dorongan hawa nafsu kita di dalam hidup. Yang seringkali menjegal kita untuk membuka pintu ketaatan. Dan mendorong serta menjerongkokkan kita. Dalam kemaksiatan belajar agama Allah Jalla Subhanah. Lalu kemudian amalkan apa yang telah kita pelajari. Sampaikan kepada istri dan anak kita. Sampaikan kepada saudara dan teman-teman kita. Lalu kemudian kita harus bersabar. Karena tiada yang namanya ada pintu kesehatan. Kecuali di sana ada yang tidak menyukai dan tidak tidak meridainya. Dia akan mencela engkau. Dia akan mencaci engkau. Dia akan menfitnah engkau. Maka sabarlah sebagai langkah terakhir. Untuk kemudian mematahkan dan menunjukkan keinginan nafsu kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah... Kekuatan jahat yang besar. Yang ada pada diri kita. Yang akan menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Dan dekat dengan Allah Jalla Subhanah. Lalu. Manakah pihak yang kedua? Segenap saudara kami komuslimi. Kekuatan jahat pada diri kita ini. Jikalau ditopang dan didukung oleh kekuatan jahat dari luar. Lalu. Bersatu menjadi kekuatan Amat sulit seseorang untuk bisa mengalahkan dan menumbangkannya Kekuatan mana yang dari luar kita Itulah makhluk yang bergerak Untuk menyesatkan anak Adam Makhluk yang telah difonis oleh Allah Menjadi makhluk yang terkutuk, Dilaknat oleh Allah Dan diusir dari dalam surganya Itulah iblis alaih, Dan bala tentaranya Allah. Tidak ada seorang muslim Dan muslimah pun Ingin membuka pintu ketaatan Melainkan dia duduk Menghalangi, menghadang Agar jangan sampai dia melangkah Kalaupun ternyata lolos Bisa melangkah Untuk membangun ketaatan tersebut Dia berusaha Bagaimana dia bisa mengikis Nilai ketaatan yang dia lakukan Atau membatalkan dan merusakkan Nilai kebajikan yang dilakukan Rahimani Warahimakumullahu jami'an Allahu Azza wa Jalla Menjelaskan Tentang manuver iblis Dalam menyesatkan hamba-hamba Allah Jalla subhanahu wa ta'ala Fabi izzatika Laguiannahum ajma'in Illa ibadaka Minhumul mukhlasin dengan kemuliaan engkau wahai Rabb Aku akan benar-benar menyesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas yang bertauhid dan berakidah Dia mengatakan di hadapan Allahu Jalla wa Ala Fabima aqwaitani laqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum membinai aidiihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamaalihim wa la tajidu syakirin karena engkau yang telah menyesatkan wahai airam aku akan benar-benar menghalangi jalan mereka yang lurus aku akan datangi mereka dari arah depannya dari arah belakangnya samping kanan dan samping kiri Lalu kemudian untuk menemukan kebanyakan mereka tidak bersyukur kata Iblis di hadapan Allah Azza wa Jalla. Faya ibadallah kita akan diserang dari semua penjuru barakallahu ikham. Kita. kita akan diserang dari semua penjuru ingat kekuatan di dalam hidup. Di kita meminta kepada zat yang maha kuat. Menengadahkan tangan kepada Allah Azza wa ala. Minta perlindungan untuk kemudian terjaga, terpelihara, terlindungi dari musuh yang terus mengisari kita rahimani wa rahimakumullahu jamu'an. Faya ibadallah, maka kekuatan itu harus kita miliki. Kekuatan itu ternyata ada dalam kebagusan hubungan diri kita ini dengan Allah Azza wa Jalla. Semakin dekat seorang hamba dengan Allah. Dan semakin dekat dia membuka pintu ketaatan... Semakin dekat pula dia dengan perlindungan dari Allah... Penjagaan dari Allah... Dengan gampang dan mudah... Untuk dia mendapatkan rahmat dari Allah Jalal Subhanah... Jikalau seorang hamba... Dengan ketaatan... Dengan pengabdian... Dengan amal soleh... Dengan kebajikan yang dia telah lakukan... Lalu turun perlindungan dari Allah... Turun rahmat dari Allah... Turun penjagaan dari Allah... Tiada ada kekuatan yang mengitari, yang sanggup untuk menodai kehidupannya, rahimahni warahimah jami'an. Maka oleh karena itu barokallahu fitkom. Ternyata kita hidup di dunia, dunia tempat ujian. Ternyata juga dituntut untuk kita bertarung dan berjuang padanya, yang akan finalnya atau finalnya adalah di penghujung kehidupan. Apakah kita menutup? perjuangan hidup ini dengan husnul khatimah menutupnya dengan penutupan yang baik, ataukah kita menutupnya dengan su'ul khatimah jelek kita menutup kehidupan ini, rahimani wa Allah, final perjuangan dan pertarungan ini ada pada penghujung dari hidup ini, kala nabi alaihi salatu wassalam innama al-a'malu Bil kawatim sesungguhnya nilai amalan itu ada di penghujungnya rahimani warahimah kumullahu jami'an maka termasuk orang beruntung, termasuk orang yang berbahagia, bila di dia tahu bahawa di dalam hidup ini dia punya lawan dan musuh rahimani warahimah kumullah, dia sadar. Dan menyadari betapa seringnya dia kalah, lalu kemudian dia bangkit kembali untuk berjuang, meminta ampun kepada Allahumma Jalaluh Alaa sebagai bentuk meminta kekuatan dari sisi Allah. Jalal Subhanahu Wa Taala untuk bisa bertarung melawan musuh yang ada pada dirinya dan bisa bertarung pula Barokallahu Fikum melawan musuh yang ada di luarnya rahimani Warahimakum Allahu Jami'at. Tadi kita telah menyebutkan. Dengan ketaatan dan kebajikan. Serta ibadah. Itulah yang akan mendatangkan kekuatan. Yang akan menjadi perisai di dalam hidup ini. Kekuatan, ketaatan, kebajikan dan ibadah. Yang bagaimana bentuknya. Sehingga bisa menjadi sebuah kekuatan. Dari dua musuh yang berbahaya ini. Allahu Jalla wa Ala Memberitaukan di dalam Al-Quranul Karim dan Nabi Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunnahnya Allah Jalla wa Ala mengatakan Inna ya takbalulillahumil Mutaqin Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya menerima pengabdian dari mereka mereka yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa inilah yang kemudian dengannya Allah Jalla wa'ala menerima semua pengabdiannya sekaligus semua nilai pengabdian ini merupakan benteng di dalam hidupnya. Dan perisai sekaligus menjadi senjata untuk bisa menumbangkan lawan dan musuh baik pada dirinya atau musuh yang datang dari luarnya rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah bentuk ibadahnya mereka-mereka yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menerimanya. Sebagai pembahasan terakhir. Kita tutup barakallahu fikum. Ada dua hal yang bila dua hal ini seorang muslim membangun ketaatan dan ibadahnya, Allah Jalla wa'ala akan menerima pengabdiannya. Sekaligus Allah Jalla wa'ala akan memasukkannya Dalam barisan mereka-mereka yang bertakwa Innama yataqabbalullahu minal mutaqim Sesungguhnya Allah hanya menerima Dari mereka-mereka yang bertakwa Yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Orang yang membangun ketaatannya Di atas keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla tidak mengharapkan sanjungan dan pujian. Tidak mengharapkan posisi dan kedudukan di hati-hati manusia. Yang dia harapkan melalui ketaatannya. Yang dia harapkan melalui kebajikannya. hanyalah ridhonya Jalla wa Sanjungan dari Allah. Pujian dari Allah. Kedudukan di sisi Allah. Karena... Kalau sampai dia menginginkan. Dan mengharapkan sanjungan dari manusia. Dalam ketaatan dan kebajikan yang dilakukan. Kekuatan besar. Sudah gagal. Untuk dia bisa menjadikannya senjata. Nilai ketaatannya. Tidak akan bisa lagi dia memetiknya. Akan gampang dan mudah. Saifan untuk masuk pada dirinya. Maka. Di seorang Muslim dan Muslimah membangun ketaatan kebajikannya dengan membangun keikhlasan pada dirinya. Tidak mengharapkan kecuali ridhanya Allah. Dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Dia menyampaikan kalam Allah. Dia duduk menasihatkan saudaranya. Tidak dia harapkan kecuali ridhanya Allah Jalla Subhanah. Kecuali posisi dan kedudukan dari Allah. Mengharapkan cinta Allah mengharapkan surganya Allah jalla subhanahu itulah keikhlasan inilah fondasi yang pertama yang harus dimiliki dalam ketaatan dan pengabdian orang yang bertakwa yang akan diterima pengabdiannya oleh Allah azza wa jalla Allah jalla subhanahu wa ta'ala Ya'kul wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisinalahu diddihidalkah mereka diperintahkan para nabi dan rasul kecuali untuk mengabdikan dirinya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan semuanya untuk Allah azza wa jalla rahiman wa rahimatullah ini yang pertama yang kedua bahwa apa yang dia kerjakan ketaatan yang dia laksanakan dan kebajikan dia akan buka dan bangun tidak pernah keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum melangkah, dia mencari tahu akan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia berbuat, dia bertanya kepada Al-Quran dan Sunnah, adakah perintahnya, adakah bimbingannya, adakah anjurannya? Kalau tidak, dia berusaha untuk meninggalkannya dan lari kepada sesuatu amalan. Yang ada tuntunan dan juga contohnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabiul Aalihi Salat Wasalam, man amal amalan,ليس عليه أمرنا فهو رد. Barang siapa yang berbuah, barang siapa yang beramal, tidak ada perintahnya dariku. tidak ada anjurannya dariku. kata Rasul Aalihi Salat Wasalam, amalan itu ditolak. Kalau ibadah itu menjadi sebuah kekuatan. Lalu kemudian tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Kekuatan apa lagi yang kita bisa pakai bertarung. Dan senjata apa lagi untuk kita pakai bertarung. Melawan musuh kita ini rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Jalla wa'ala. Mengabulkan segala pengabdian kita di sore hari ini. Dan semoga Allah Jalla wa'ala. Menganugerahkan hidayah untuk kembali kepada jalan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah jalal wa menganugerahkan kita untuk membangun ketaatan mengharapkan ridhanya dan sesuai dengan tuntunan nabinya karena kita tahu bahwa ini kekuatan yang dengannya bantuan Allah turun dengannya perlindungan Allah itu kita dapatkan dan dengannya benteng yang kuat itu akan memagari diri kita wallahu ta'ala a'lam bissawab Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Sebelum saya beranjak dari mimbar ini Rasul alaihi salatu wassalam Mengatakan man Tidak dikatakan Berterima kasih kepada Allah Orang yang tidak berterima kasih Kepada manusia Melalui majlis ini Saya sampaikan terima kasih yang dalam Setelah bersyukur kepada Allah Kemudian berterima kasih kepada para pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk bertatap muka bersama saudara kami kaum muslimin dan muslimat duduk untuk kemudian mendengarkan kalamullah firman Allah jalla subhanahu dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam semoga Allah jalla wa memberikan balasan kepada pengurus masjid dengan balasan yang setimpal semoga Allah jalla wa memberikan barakallahu fikum barakah dan tentunya kepada di masjid kita ini untuk kemudian disuruhkan padanya dakwah tauhid dakwah kepada aqidah yang benar sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada takmir masjid Al-Ikhwan subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh